Вислухайте український літературний подкаст. З вами Ірина Славінська. Найкращі українські письменники читають улюблені фрагменти з української класики. Проект створено на замовлення компанії Pokeblook International та магазину легального електронного контенту Обрій. Український літературний подкаст записано на студії Baker Street. Отже, сьогодні Альбіна Познякова читатиме текст Ольги Коболянської, який називається «Вальс Вальсмолянколік. Ольга Коболянська дуже цікава письменниця 19 століття. По-моєму, навіть трошки загравала з якимись феміністичними штуками і дуже особлива і незвична. Ми сьогодні про це поговоримо з Альбіною. Коли останемося незамужніми женщинами, говорили слова стара панна ненавиділа. То будемо також жити разом. Візьмемо собі ще третього члена в компанію. Подвох замало. Йдемось на ніякої програми, ні статутів вложити. І будемо жити. Альбіна Познякова. Молодий поет, перекладач, співпорядник квір-антології «120 сторінок Содому». Як перекладач працювали із текстами Вірджинії Вульф і Бруно Шульца. Привіт, Альбіно. Е, давай почнемо нашу розмову із того, що за авторку ти вибрала. Вибрала Ольгу Кобилянську. Ну і, мабуть, одна з причин те, що ти вже казала, це, що це досить феміністичні, чи то фемінні тексти в українській класичній літературі, напевно, таких авторок не так уже й багато. Дуже цікаві два слова ти вжила: феміністичні, фемінні. Давай трохи поговоримо про це. Ну, фемінне ніби жіночне, так? Чи можна назвати текст Ольги Купалянської, на твою думку, жіночним і в чому ця жіночність на твій погляд проявляється? Тут складно говорити, чи вони жіночні, чи вони, власне, феміністичні. Вона скоріше, напевно, позиціонувала себе як феміністка. Тобто тут дуже багато таких просто фрази, які можна трактувати як гасла. Вона каже, що там жінка не повинна, жінка творча, жінка, яка розвивається, вона не конче повинна виходити заміж, вона може бути сама, вона може себе утримувати, вона може народити дитину і самостійно її виховувати. Вона часто говорить про, про права жінок. Тобто, я би сказала, що це такі засадничі феміністичні речі. Але коли дивитися на різних персонажів цього тексту, то бачимо і зовсім інші види жіночності. Завсім інші жінки, які, які є, власне, такими традиційно жіночними. О, давай про це і поговоримо. Перше, що мене цікавить в цьому ключі, е, наскільки погляди, висловлені Ольгою Коболянською в текстах є ну, властивими для цієї епохи? Тобто, вона одна в полі воїн, чи вона одна з багатьох, хто вже починає озвучувати феміністичні проблеми в світі? Ну, вона... Одна з небагатьох, бо такі голоси були. Так, от вона товаришувала з Лесею Країнкою, яка теж, в принципі, подекуди такі темам використовувала в своїх текстах. Були ще Марко Вовчок, так, от ми ж сьогодні вже згадували з тобою. Тобто були поодинокі жінки авторки, які говорили про І їх називали такими поодинокими мужчинами в але українській так, літературі. Але вони, власне, були такими якимись аутсайдерами, і їх, може, не сприймали поважно. Може, якось мірою вони були, вони були іншими трохи. Ми, повертаючись тоді до того, що ми почали говорити про фемінне і феміністичне, я подумала ось про що. Зараз... Дуже часто поширеною є теза про те, що от, мовляв, жіночий текст, його завжди видно. Що це писала жінка, в ньому там є певні сліди цієї жіночності. І часто навіть спекулюють цією ідеєю, називаючи жіночі тексти ніби менш меншовартісними, для якихось чоловічих. Наскільки ця проблема може бути актуальною для читання Ольги Кобилянської, припустимо? Це жіноче письмо? Ну, от тут зовсім інакша тема, бо вона пише дуже тверезо, вона пише дуже виважено. Так само, як не знаю, в Лесі Українки теж таке буває. Якщо це прозовий текст, якщо це якісь довші тексти, вони дуже обдумані, вони дуже гарно скомпоновані. Там є такі гарно осмислені ідеї. Це не є просто, що ти там маєш якийсь спалах, якийсь, якийсь емоційний сплеск, і ти от взяв і пишеш просто все, цю цільний такий потік свідомості. Це не є класичне жіноче письмо. О, до речі, тоді я запитаю, що для тебе є класичним жіночим письмом? Ти взагалі віриш в це поняття? Як воно працює? Для мене жінотє письмо це є е, щось на кшталт потоків свідомості, так, от як маємо визначення потоку свідомості, коли це щось, може, трохи незграбне, трохи не, е, не скомпоноване, як слід. Ну, такі ніби внутрішні монологи, якісь грають. Це щось таке емоційне і внутрішнє, і воно може містити якісь може, хиби, але воно мусить бути, напевно, найперше, якимось красивим. Ніби вишивка, я собі ж уявила. Таке п'ять це як крафт своєрідний. Як вишивка, як якийсь гарний пиріг, не знаю, щось таке, щоб ти, що ти робиш заради краси заради, і, і заради емоцій, які ти виливаєш, чи які ти отримуєш від того, що ти їх виливаєш. Та Нольга Кополянська правда погано вписується в цей отход. Лога от патер... Кобилянська вона інша, вона знала, що вона каже. Тобто тут ти просто може емоційно щось робиш, не кончить усвідомлюючи навіщо, чому тобі треба так зробити, тобі приємно так робити, і, і це, це якесь терапевтичне може бути. А вона робить, бо вона чітко знає, що цей текст у неї про, от, на таку-то відповідну тему, і, і вона пише, пише те, що хоче сказати. Це вже як маніфест, практично виходить. В неї дуже багато таких речей, які, ну, от, чи про землю вона писала, чи, чи там якісь інші, вона бере тему і вона гарно розписує, як вона це бачить. Тут є правильні, неправильні, позитивні, негативні герої, тут все, в принципі, так, як колись писали, такі традиційні тексти. Окей, щоб закінчити з цією темою, я, коли тебе кликала на цей подкаст, скажімо, твоє ім'я у мене асоціюється з прекрасною книжкою «12 сторінок Содому Вона ну, стала подією тоді, коли вийшла в українському книговодавничому бізнесі. Ну Взагалі вона тематично, по-моєму, абсолютно осібно стоїть, антологія «Квір». Текстів, які відбиралися і за критеріям їхньої там квірськості, якщо так можна назвати, і за критеріями естетичними. І я коли чекала на озвучення твого вибору що той письменника, якого ти будеш читати, я думала таке, чи буде цей письменник квір письменником, чи не буде. Я тепер сиджу і думаю, чи можна Ольго Коборянську вважати квір письменницею, чи не ну, можна. Так, отут теж такий цікавий момент, бо про неї ж багато такого писано говорено, що про її стосунки з Лесою українкою. Як згадати їх листування, як вони там ніжно одна до одної зверталися, там хтось хтось біленький, коли почитати взагалі глибше про взаємне, то, то невідомо, не знаю. То ми маємо тільки те, що маємо, тільки ті тексти, які лишилися. Ми не можемо знати, напевно, які вони були, які в них були стосунки. Але це цікава авторка. Це авторка, яка має щось жіноче і має щось чоловіче, і вона дуже виразно обидва боки вміє розіграти. Тобто вона В текстах вона може бути суцільно тверезим таким чоловіком, і може водночас показати, як якусь дуже жіночну особу виписати. Мені здається, це, це, тут є гарно, це все врівноважено. Ну і крім того, якщо подивитись на значення слова «квіру», це от такий незвичайний, дивний, не такий, як всі, то Кобеленська в кожному разі ну, в... Та, є Ну так, а в такому квір. сенсі то, напевно, вписується так. Вона ж вона була доволі дивною та, на той час. Сто відсотків. І останнє, про що я запитаю, перед тим, як ми почнемо читати, то згадувала назву тексту «Земля» і та все. І я подумала про те, що і певний стереотип української класичної літератури, як літератури такої селянської. Uh -huh. І поширена думка про те, що, мовляв, немає тут чого читати сучасній міській людині, бо в урбаністичному світі українська класика просто ну, не надається до регулярного читання не надає відповіді на ці запитання. Я б хотіла запитати, ну, знову таки, чи Ольга Кобулянська, сільська чи міська письменниця, чи взагалі є сенс використовувати цей поділ, коли ми говоримо про її тексти? От я саме тому, напевно, вибрала цей текст. Він мені важливий як текст міський, як текст не такий, як текст, можливо, актуальніший зараз. Бо в неї справді дуже багато текстів про село, про землю, про, про якийсь на людей десь на природі. Це трошки інші тексти, Те тексти більше прив'язані до XIX століття, до тих реалій. А цей, насамперед, текст, він... він про жінок, про інтелектуалок, які жили в місті, які мали, мали або здобували вищу освіту, якусь спеціальну освіту, вони зовсім інакші. Я коли вперше його прочитала, мені здавалося, що це хтось інший написав. Після того, що ми вчили в школі, це була зовсім не така Ольга Коболянська. А, до речі, можеш згадати, яка Ольга Коболянська була в школі? І яка вона зараз у тебе ну, вже випускниця давно як? вони всі трохи такі програмні, такі... Ну, ми вчили «Земля», роман «Земля» і і, здається, більш нічого Кобилянської не читали. Тобто це, це дуже однобічно. Ти маєш якесь уявлення про людину. Ну, ти бачиш знову ж таки, оце от село, і, і ти його бачиш з твору в твір. Тобто один автор писав про село, другий автор писав про село. Ти бачиш, якісь проблеми, але вони тобі, як людині, яка живе в місті, так, то вона вже, вже трошки не, не так бачиться. Тобто ти, ти не думаєш про те, там, як, як ті грядки обробляли, як вони там... Ну, тобто зовсім інші традиції, зовсім інші реалії... Зовсім інші проблеми поставали. Не знаю, Чорна радака дешева сім'я, потім всі в твої тексти про голодомор. Ти маєш дуже, дуже багато негативу і дуже багато проблематики пов'язаної з власне з якимись такими сільським бідуванням, з, з якимось... ну і тоді після такої характеристики, що змушу Альбіну Познякову дорослу вже знімати з полиці тексти Ольга Коболянської чи інших українських класиків. Тут мені показали, хотілося, власне, показати, що вона інша, що вона може бути не тільки такою людиною, яка пише. Вони ж багато хто з них були народниками, так? Вони, писали про... вони хотіли наблизити ці тексти до простих людей. Тому, мабуть, писали здебільшого таке, щоб було доступно простій людині, щоб зачіпало їхні проблеми. Але писали інакше. Той бік мені хотілося теж розглянути. Ну тоді справді варто спробувати на смак цю інакшу Ольгу Кобалянську, Для багатьох вона може здатися незвичною, а для багатьох це буде ніби давно очікуване і улюблене обличчя улюбленої письменниці. Пальс Меланхолік. Нас мешкали разом три товаришки. Зразу лише дві. Одна малярка і я. Була вже майже укінченою артисткою, працювала саме над одним образом, який хотіла продати і поїхати до Італії, щоб побачити там точну штуку та знайти собі дорогу до неї. Мала двадцять і кілька років, була знімчена полька і брала своє заняття дуже поважно. Дразлива і химерна, коли малювала, була в щоденнім житті наймилішою людиною. І я прилагоджувалась до матури, бо хотіла бути учителькою. Вчилася музики, язиків і при різних робіт ручних. Ба, і все інше, що лише можна було, забирала я в себе, щоб стало колись капіталом і обернулася в хосен. Маєтку я не мала, а життя вибаглива, мов молода дівчина жадала свого. Знайомі з наймолодших літ ми мешкали разом. Мали дві великі кімнати, елегантно уряджені, майже з комфортом, бо моя товаришка була з доброї родини і, хоч і не розпоряджала великими фондами, була претензіозна і розпещена. «Я не можу зрікатися всього так, як ти», – говорила не раз роздразнена, коли я напоминала їй числитися ліпше, з Зг... грішми зрікатися деяких приємностей. «Мовчала б ти, лютилася, ти цього не розумієш. Я артистка, і живу відповідно артистичним законом. А ці вимагають трохи більше, як закони такої тісно програмної людини, як ти. Ти можеш обмежитися на своєму грудні, бо мусиш. Він вузький, але моє поле широке, безмежне, і тому я живу таким життям». Тепер ще не в повні таким, але колись пізніше, як стану цілком своїм паном, розмахну крилами під небеса, так наказуючи чуття артистичне. Я беру все зі становище артизму, а й ти повинна звертатися за ним, усі, цілий загал. Коли б усі були артисти освічені і виховані, почавши від чуття аж до строю, не було б стільки погані й лиха в цвіті, як тепер, лише сама гармонія і краса». Коли останемося незамужніми женщинами, говорила слова стара панна, ненавиділа, то будемо також жити разом. Візьмемо собі ще третього члена в компанію. По двох замало. і не можна ніякої програми, ні статуті уложити. І будемо жити. Випробуємо третього компаньйона. з яких прикмет складається він, який у нього темперамент, як за велика освіта, як задалеко сягає поглядами в минувшість або в будучність. А відтак приймемо. Потім в неї надходять на нас ті страшила, які лякають перед незамужністю як самітність, безпомічність, дивацтво і таке інше. Ми не будемо самітні. Не будемо смішні, не будемо. Так сказати б, бідні. Будемо мати своє товариство, розумієте, і мужчин, бо ми з мужчин монотонно, і будемо собі жити по душі. Тоді юрба переконається, що незамужня жінка то не предмет насміху і пожалкування, лише істота, що розвинулася неподілено. Значить, не будемо, приміром, жінками, чоловіків або матерями, лише самими жінками. Ти розумієш? Будемо людьми, що не пішли ані в жінки, ані в матері, а розвинулися так, вповні. Я не кажу, що йду саме до того ідеалу. Я живу штукою, і вона вдоволює цілковиту мою душу. Може бути, що я віддамся. Не знаю, але коли не віддамся, то, певно, не буду застрашеною птахою, що, мов, цілий світ просить опрощення, що мужа немає. А ти? Я також ганусю». І я справді годилася з нею. Чому не жилося б двом-трьом незамужнім жінкам, коли би своїми натурами, відповідали собі по сполу вимогах, інтелігенції краще, як поодиноко. Це була також одна з таких новітніх домов, на які я з своїм неартистичним міщанським розвивом не могла здобутися. Так, отже, вони жили от вдвох: це вчителька і малярка, а потім до них приходить третя компаньонка, бо їм збільшили оплату за квартиру і вони мусили знайти когось третього. Двері утворилися і ввійшла жінщина, чорно вбрана, з темно сповитою поверх шапочки головою. Постава проста, вона. Софія Дорошенко звернулася лише до мене. Дуже нам мило. Ви вже були тут? Так, була, і не застала нікого. Але переказала слугою, що прийде. Вона перепрошує, що приходить у тій трохи пізній порі, але в днину дуже зайнята, боялася, що, прийшовши скорше, не застала би мене дома а їй залежало на тім, щоб застати мене. Їй подобаються кімнати, і коли б я не мала нічого проти того, що вона грає, вона лагодиться до консерваторії, то пристала б на всякі умови, ставлені мною, і спровадилася б зараз, завтра або позавтра. Говорила дуже лагідно, і, не ждучи, аж я попрошу її усісти, відтягнула крісло від столу спокійним, певним рухом і усіла. Світло падало широко блідою струєю на її лице. Змарніли лице з великими смутними очима. Я звернулася за Ганною. Чи вона не бачила Ганни? Здається, що ні. Говорила, мов би не бачила її зовсім, або, мов би, усувалася від неї нарочно. А артистка стояла під коменком, висока, горда, холодна, до крайності, і її великі розгорілі з внутрішнього болю очі спочивали жадібно на змарнілім лиці дівчини. Ні, не спочивали, шукали лиховісне чогось. Щоб знищити, вже в другій хвилі відкрити і відчути полегшу за свій біль, що впився в неї. Недобро було в тій хвилі. Я представила їй дівчині. Дівчина склонилася легко, артистка ледве головою кивнула. «Чи ви зможете в нас мешкати?» «Рішить уже моя товаришка», – обізвалася я, даючи тимганусі нагоду заговорити. А Ганна, не змінивши поставу, обізвалася холодно. «Гарно граєте?» Я глянула лячно на неї. Я відтак на гостю. Вона усміхнулася привітне, відтак потерла повільним, мов утомленим рухом й відповіла «Не знаю, граю по своїй душі». Гануся надула губи і не обзивалася більше. Я була в прикрім положенні, мені хотілося чогось прийняти оцю дівчину, що хоч і не була мені знайома, але викликувала в мені довір'я і симпатію. Якоюсь лагідністю, певністю, а найбільше поглядом своїм, спокійним, а заразом меланхолійним таким… Певність її рухів та певність у голосі мали якусь іншу підставу, чим добре виховання чи походження з доброї родини. «Отже, як думаєш, Ганусю?» – спитала я несміло ще раз розбурхану артистку. Вона здвигнула плечима і неначе наче повела мене поглядом на два гудзики пальта чужої, що держалися слабше сукна від інших. І на її рукавички, що були порозпорювані чи погризані, радше кінці її пальців, які дівчина саме в тій хвилі підвела до уст, почавши їх нервово гризти. Чинилася несвідомо, і булася в неї, очевидно, якась привичка. Мені спалахнула кровлиця, я засоромилася і розлютилася. Ніколи навіть не, не відчула я жодної заподіяної мені гануссвої прикрості так сильно, як у тій хвилі перед цією незнайомою, що звернулася, як видко, було з її істоти, з до мене. Ми поводилися тим самим перед нею глупо і просто компрометували себе. По хвилі прикроємовчанки, з якої кожен був би відгадав відповідь артистки, і її хвилевий настрій, піднялася вона Дорошенко. Звільна зі свого крісла. Гладячи раз по раз лагідним рухом свій мув, звернула свої великі блискучі очі тривожно на малярку. «Не можете рішитися відмовити, пані?» – спитала. «Прикро вам, правда? Воно буває часом так. Але ж ви тому не винні, пані. Це я винна, що з'явилася тут перед вами?» «Ні, то ви винні», – поправилася, звертаючись на раз до мене і усміхнулася несказано малим усміхом. «Ви збудили в мені симпатію, про яку, мабуть, і не снили. Хоч знаю і вас я лише звидження бачила вас під час викладів науки гармонії. Шукаючи мешкання, зайшла я припадково і в оцю вулицю. Прочитала виставлену в вікні картку, дізналася, що ви тут мешкаєте і зараз рішилася замешкати у вас. Тому я тут. Але тепер бачу, що годі. Я ніяк не в силі грати з тим переконанням, що хтось із окруження зазнає через гру прикрість. А з нею і через мене. О, ні, ніколи. Мій фах вибагливий, жадаю зараз для себе нестіснаної волі. А що я привикла віддавати музиці необмежене свобідні почування, то тут мішав би мою душу вічний неспокій і підозріння, що розстроює іншим нерви і впливає погано на моє окруження. А того я не хотіла би. Я потребую спокою, що випливає замилування до музики і гармонії відносиних, передусім гармонії. Тепер уже я сама перепрошую, що відступаю, додала трохи несміливо, між тим, коли її погляд промайнув знов боязко по артистці, але я справді не можу інакше. Тут, видко, додала оглядаючись, панує тонша краса. Але я мушу шукати любителів музики. Ганусь заворухалася. Глянувши на неї, я побачила відразу, що з нею зайшла зміна, і в ній узяла верх її добра натура. Не наче не гнівалася ніколи, не бурилася, ще перед хвилею так усміхнулася тепер. Піднявши брови, щодово вгору спитала. «Хто вам каже, пані, що ми не любимо музики?» Саме ми любимо музику, правдиву, від душі музику, що не є впливом дресури й профанації того, що зветься талантом, а впливом струнами обдареної душі, як це ви тепер описували. І, простягаючи до неї щиро руку, говорила далі, «Ми просимо вас остатися в нас і перенести симпатію свою на других». Вони не такі страшні, як здаються, коли захмарені Не так, Марусю? То після того вони таки взяли цю свою третю співмешканку І так жили разом Запанувала цілком над нами Артистка залюбилася в ній, мов мужчина І майже задавлювала її своїм щирим Але на її Софії істоту З забурливим, заголосним, занадто виявленим чуттям А я мовчки молилася на неї а Гануся відкривала щодня нову красу В її істоті А поверховістю її займалася, мов мати дитиною Чесала сама її довге шовкове волосся, укладаючи його по своєму стилю антік. Придумувала для неї, для її класичного профілю, осібні ковніри інші строї. А я без мотивів любила її. Ні, обох любила я. Ніхто з них не жадав всеї любові від мене, як чогось вищого, святішого в житті. Але я сама подавала її. І подаючи її, була сама щаслива. Жодна з них не жадала якоїсь там праці надпрограмової для себе, Якоїсь прислуги, але я сама подавала її їм, одній і другій. Перша приймала її, не замічаючи цього навіть, а друга клонилася, за те вдячно за мною, мов цвіт за сонцем. Так, від них виїжджали сусіди, і тут раптом ця їхня музикантка почала грати дещо інше, не те, що вона зазвичай грала, коли тренувалася самим інстинктом відчула я, що причина тому в незнайомих сусідах. Але не мала відваги питати, а вона сама не сказала нічого. Відвернулася і приступила до фортеп'яна. Панувала над собою, мов найсильніший мужчина. Відтак заграла. Був сумарок, і вона грала з пам'яті. Почала злегка, граціозно, немногими тунами якийсь вальс. Перша честь була весела, зграбна і елегантна. Друга змінилася. Почалося якесь глядання між звуками, неспокій, розпучливий неспокій. Спинялися раз по раз на басових тонах, то нижчих, то вищих. Відтак окидала їх і переходила шалено-скорою, болючою гамою до вищих звуків. Звідти бігла з плачем наново до басів. І знов глядання, повне розпуки і неспокою. Все наново, і знов ряд звуків у глибину. Весела гармонія губилася. Остався сам шалений біль, трогаючи божевільне чуття перериваний яснішими звуками, мав хвалевим сміхом. Грала більше як півгодини, відтак урвала саме посередині гами, що летіла вищі звуки акордом несамовитого смутку. Місяць світив і освічував цілу кімнату і місце, де вона сиділа. Скончивши грати, зложила по хвилі руки на фортепіан, саме деноти кладуться, і опустила на них голову. Мертва тишина. А однак я відчула, що по її душі відогрався цілий вальс. Що його лише скінчила і що не може позбутися вражень його. Ті болючі гами і неспокійне глядання в низьких тонах. Я боялася перебивати тишину. Але це й не була звичайна тишина. Була тишина повна напруження і здавленого горя. З нею почало щось створитися і приймати форми зловісних тіней. Не раз підняла голову і почала знов те саме грати. Легкий і граціозний початок, а відтак другу частину – Грала майже завзято, мов бо боролася з чимось з усієї сили, але закінчила знов посередині перерваним смутком. Перетиснула розпростерті пальці до висків і відітхнула. Тепер я сама перервала мовчанку. «Це вальс, Софія?» – спитала несміливо. «Вальс. Гарний. Так, це вальс-меланхолік. Чия композиція? Моя. Маєш у нутах? «Ні, в душі». І замовкла. Власне, далі трапляється так, що оця вчителька, вона закохується в свого викладача, до якого вона ходить займатися англійською, думає, що він з нею не закоханий, страждає, плаче, і оця музикантка випитує в неї, що сталося. І при, при тому вона починає розповідати, що сталося з нею, бо в неї теж, очевидно, була якась, якась таємниця, якесь нещасливе кохання. Вона виповідає те нещасливе кохання. І тому. Розуміємо, що вона якась така зовсім інша, вона е, хоче, ну так само, напевно, як артистка, як, як художниця, вона хоче всю себе трансформувати в музику. Вона вирішує, що чоловіки, не, вона, маючи якийсь негативний досвід в стосунках, вона вирішує, що чоловіки не варті того, щоб присвячувати їм своє життя. То вона до любові ставиться якось так е, зверхньо, ніби якось. Як вона побачила щасливу пару сусідів, то вона вважає, що вони не нуди викладати какають у неї виключно негативні емоції. Пізніше трапляється так, що в неї помирає мати, і опікун, який в принципі її отримував, так який мав би отримувати її і фінансувати її подальше навчання. Вона планувала їхати поступати в консерваторію відідань, що він більше її не фінансуватиме. І тут вона він одружується, тобто він вже не матиме на тих грошей, і вона дуже засмучена. Це вже майже кінець. Я ще прочитаю один фрагмент. Грала свій вальц, але так як ніколи. Мабуть, ніколи не заслуговував він більше назв... на назву «вальс-меланхолік», як тепер. Перша часть – повна веселості і грації, повна визову до танцю, а друга – «О та гама». Та нам добре знана ворохобна гама збігала челеним льотом від ясних звуків до глибин, а там неспокій, глядання розлучливе, нишпорання раз поразу, топлення тонів, бій і знов збіг звуків у долину. Відтак, саме посередині гами, смутний акорд закінчення. Гануся плакала. І я плакала. Обі ми знали, що одно життя зламалося. Відтак вона скінчила грати і війшла. «Тепер дайте мені їсти», сказала. І, ставши коло столу, саме проти світла, закинула руки за голову і почала простягатися, як чинилася, звичайно, довгій утомлячій грі. Ми піднялися, урадовані її словами. Однак вона не встигла ще до кінця простягнутися, Вигналася якраз найвигідніше, коли саме в тій хвилі розлігся з кімнати, в котрій стояв інструмент страшенний лоский та відтак слабий і жалісний зоєк струн. Вона струхліла. «Резонатор тріс!» – крикнула Гануся. «Струна!» – крикнула я. «Резонатор!» Вона скричала не своїм голосом і полетіла до кімнати, за якими пігнали на нею світлом, вже знали, що сталося. Резонатор спитала Гануся. «Струна!» Отже, струна. І справді лише струна. Інструмент був цілком відкритий, і ми всі похилилися над ним і бачили ту струну. Одна з басових лежала, аж звита з сильного напруження між іншими, просто натягненими струнами, поблискуючими, мов темним золотом, до світла. А я гадала, що то резонатор проневірився тобі. Обізвалася Гануся і вже своїм звичайним безжурним голосом, однак вона не відповіла уже, упала лицем на струни, зомліла. Винесли нашу музику. Май забрав її до себе. Гануся не дізналася ніколи, як причинилася її бездумки вкинені слова до сумної події. Але вона без того не могла кілька неділь успокоїтися. Від часу до часу плакала своїм сильним, пристрасним плачем, закинула всі барвні речі і роздерла прекрасний розпочатий малюнок, до якого мала їй музика, служити до якогось там мотиву. Але по шістьох тижнях затужила знову за барвами і, попрощавшись з усіма, поїхала до Рима. Фортепіан музики забрала я до себе, і на ньому грає мій син. Але хоч я й ходжу коло нього, стираю з нього найменший порошок, мені все здається, що він понурий, осиротілий тужить за тими білими дрібними руками, що гладили його по чорній блискучій поверхні рухом, повним любові й ніжності, а по клавіатурі його мелькали, мов білі листки. Гануся переконує мене, що мій син ніколи не буде артистом. І може, правда, по її стороні, але зате її син буде артистом.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 шкода псувати тут наскрізь артистичну індивідуальність, що нехай виживала повні. Лиш вона не могла вижити в повні. В результаті двоє жінок залишаються при своєму, умовно щасливі, і третя а третя помирає через те, що в неї померла мати, і в неї був страшний стрес після того, і, і оце от у неї тріснула струна, і від того в неї стає серцевий напад. Ну, тобто все дуже драматично. Це дуже надвічно, навіть сентиментально подекуте. Я от слухала, як ти читала, і подумала, що цей маніфест дівчат, який вони на початку оголошують, це, ну, не знаю, пардон за таку маскультову паралель, але це практично сексиміст то в часі 19 століття. Так, абсолютно. І це дуже дивно, ну, на той час якось так вони прямо з це, звичайно, писали. Ну, то справді маємо як у тому відомому серіалі ну ту саму структуру, тільки там чотири mm -hmm. жінки, а тут три жінки, та які свідомо відмовляються так. від настанову на створення сімейного життя. Так, але зараз це якось нормальніше, так? Тобто зараз жінка собі може вибирати і це не є так жорстко. А тоді, як жінка, не одружувалася, це було вкрай дивно. Це, це всі на тебе дивляться і показують пальцем, що вона стара дію. Я ще звернула увагу на те, що от серед персонажів їх всього троє, ну ніби центральних героїнь, так mm -hmm. і з них двоє артистки займаються такою богемною діяльністю. І, одна така, умовно, правильна, пай дівчинка. Це якось е, свідчить про внутрішній конфлікт, текст чи щось таке? Що це може значити в ширшій перспективі? Ну, те, що я казала спочатку, те, що вона в Ольга Кобілянська вона розписує різні типи жіночності. Так? От є тут ця жінка, котра хоче стати вчителькою, вона є такою традиційною жінкою. Вона піклується про цих двох, вона обох їх дуже любить. Їй потрібна якась підтримка. Вона закохана. Ну я не читала того громену, але вона знаходить собі звичайного чоловіка. Вона прагне народити дитину. Тобто в неї є усі ці типи, усі ці риси, які приписують жінкам, які. Чоловіки приписують, які соціально до них приліплені. В двох інших вони от хочуть виглядати, Горбілянська хоче показати їх як якихось таких нових жінок, так, які прагнуть там, всебічну розвитку, які прагнуть самим себе забезпечувати, бути десь понад таким, середньостатистичним. Але я думаю, чому їх не можна було можна. зробити якими-небудь там, я не знаю, купчихами, я думаю, можна. Було, Але, знаєш, ну, скільки вона сама письменниця і вона якась така мистецька натура, то їй, напевно, Ближче було писати щось, щось таке більш творче. До хартисток, ну власне, ну, там такі просто випустить темпераментів. Врешті так. Ну, напевно, просто це яскравіше. Так. Не будемо, хоча, ну, напевно, і купчихи бувають різні, але коли говориться, що це людина-митець, то ми маємо зразу якесь таке уявлення от, про богемний світ. Тобто більше ярликів також і легше це розуміти. Так, да, тобто одразу ніби що самим лише називанням там Ганусі, яка була художницею. Такою богемою одразу така ніби як яскрава пташка з'являється. Зрештою, коли вона виголошує свої, напевно, доволі провокаційні, ніяк на XIX -те століття, тези, вони звучать трохи менш провокаційно, ніж звучали би з вуст іншого, іншого персонажа. Ну, але от коли говорити про купсіху, так, то, то в принципі купсіха середньостатистична, напевно, мала більше впливу. Бо багато, коли в багатьох випадках жінка проводила господарство, жінка там продавала десь в кнайпі, так, якщо там брати якісь єврейські кнайпи, то переважно жінка в родині була головою, ну, такою не, не названою головою сім'ї, але, але, в принципі, вона мала вплив. А жінка одинока, вона, жінка творча, вона так мусила все це досягати, мусила показувати, що вона сильна на кожному кроці. Тут трошки інша ситуація, думаю... В такому плані їй це було важливіше показати, що жінка мусить сама просуватись, без посередництва чоловіка. От у мене, мене не полишає відчуття того, що героїні все одно нещасні в кінці. Якийсь такий фінал радше сумний, чи ну, сумовитий, такий от теж меланхолійний, як той вальс. Ти згодна з цим? Ну так, ну, бо напевно все-таки важко було їм в той час з такими настановами жити. Тобто вона, ну як сказати, чи не нещасні, але жінка залишається сама з дитиною, це не завжди легко. Ну оця жінка, котра вчителька, вона в принципі іначе відносно щаслива, окрім тої травми, окрім тої незреалізованої дружби і смерті приятельки. Ну але так, ми маємо от так, таку, таку проблему, не, таку неспівмірність тим часом. Останнє, що запитаю, перш ніж ми закінчимо розмову, чим цей текст міг би зацікавити сучасного читача? І ну, з цього запитання вийду на таке, ніби наступне, трохи ширше. Які ти могла б озвучити настанови для сучасного читача, який для себе би тільки відкривав Ольгу Кобилянську? Я почну з другого. Для читача, який би відкривав Ольгу Кобилянську, то, то погортати щось ще, крім програмних творів. обов'язково подивитися якісь менші новели. В неї є цікаві тексти. Дуже різні дуже в відміні між собі, не такі, як, як землята. <смі> ну, актуальність цього тексту, напевно, для мене найперше, це оця висловленість жіночності. Так? Тобто якщо ми досліджуємо, якщо ми можемо подивитися в минуле, як жінки говорили про себе, як вони себе бачили в майбутньому, як вони хотіли би себе бачити. От, я думаю, цей текст важливий для жінок. Можливий для, для, для людей, які працюють в феміністичних рухах. Та й не тільки. Ну, По-моєму, не тільки, тому що він взагалі доволі живий і промовистий. Я от собі в голові крутила, я не можу собі уявити насправді, напевно, жодної людини, тим паче, жінки, яку міг би лишити, байдужим, байдужуючи байдужим цей текст. Він справді дуже зворушливий, сентиментальний. Він тобі не здається якимось аж надто таким сльозливим. Так, з одного боку, він дуже сльозливий і він, напевно, орієнтований на жінку. От я, я не, собі не до кінця уявляю чоловіка, який би міг це читати і зворушувати з цього. Так, це вже такі, така ніби майже як рожева повість виходить. <свісна> Якась така, може не до кінця аж така рожева, вона, вона це писала дуже, скажу, виважено і так, дуже спокійно, але воно орієнтоване на жінок, тобто про жінок і для жінок. Окей, ну що, я тут сподіваюся, що жінки, які нас слухають, і чоловіки було б непогано, теж зараз підуть, дістануть томик Ольги Кобилянської, чи закачають собі декілька її текстів на свої електронні книжки, прочитають, ну і далі, напевно, можливо, ми колись про це продовжимо говорити. Твори письменників, які ви чули у цьому подкасті, незабаром можна буде завантажити на сайті інтернет-крамниці електронного легального контенту «Обрій Store, що знаходиться за адресою «стор.обрій.ком».